Відразу. Мабуть, так і мало статись. Жеро вважав усіх слідчих безпорадними дурнями, а місьє Оте, який дуже серйозно ставився до власної ролі в цій справі, не сприймав фамільярної манери спілкування детектива. Місьє Жеро», – різко заговорив слідчий суддя, – «Ви сумніву дуже продуктивно працюєте, мабуть, уже імена вбивць назвати можете, правда? Ба навіть вкажете місце їхнього поточного перебування?» Місє Жиро пропустив повз вуха іронію співрозмовника і спокійно відказав. "Принаймні, я знаю, звідки вони приїхали". Він витяг з кишені два маленькі предмети і поклав їх на стіл. Усі підійшли подивитись. Це були звичайні речі: недополок цигарки і сірник, який так і не запалили. Жиро повернувся до Поро. "Що це таке?" запитав. Його слова прозвучали майже грубо, аж у мене спалахнули щоки. Але мій друг спокійно глянув йому в очі і стнув плечима. «Це гарковий недопалок і сірник. І що вони вам кажуть?» Бельгієць розвів руками. «Нічого путнього». «Ага», – задоволено вигукнув Жиро. «Та ви ж не цікавитесь такими речами. Це незвичайний сірник, принаймні для Франції. Такі роблять у Південній Америці. Нам пощастило, що його не запалили. Інакше я його не впізнав би». Очевидно, один із злочинців викинув недопалок і запалив другу цигарку, а в цей час у нього з коробки випав сірник. А що з другим сірником? Яким? Тим, який запалили цигарку. Його ви знайшли? Ні. Мабуть, не дуже ретельно шукали? Не дуже ретельно? Намить здалося, що паризький детектив зараз вибухне гнівом. Але він зміг опанувати себе. Та ви жартуєте, мсьє Пуаро? «Хай там як? Є запалений сірник чи немає? недопалка достатньо!» «Це цигарка з Південної Америки з лакричного паперу», – Пуаро кивнув. Тут заговорив комісар. «Цигарка і сірник могли належати місьє Рено, адже він тільки два роки тому повернувся з Південної Америки». «Ні», – певно заперечив Джеро. «Я обшукав речі місьє Рено. Він курив інші цигарки і користувався іншими сірниками». «Вам не здається дивним, – сказав мій друг, – що вбивці приїхали з таких далеких країв без зброї, без рукавиць, без лопати, і так легко знайшли все на місці?» Детектив з Парижа зверхню посміхнувся. «Звичайно, це дивно. Якби не моя теорія, пояснити це було б неможливо. Ага, – вигукнув спільник спільнику будинку, або поза ним, – загадково посміхнувся Жеро. Але хто ж... Мав їх пустити. Не думаю, що їм аж так сильно пощастило випадково застати вхідні двері відімкненими. Двері для них відімкнули, але це можна було легко зробити, і ззовні був би ключ. А в кого він був? Жироз не зиплечима. Навряд чи ця людина зізнається, але в кількох осіб ключ міг бути. Наприклад, у місьє Джека Рано, покійникового сина, так, ми знаємо, що зараз він прямує в Південну Америку, але юнак міг загубити ключа, бо в нього могли його вкрасти. Є ще садівник, він працював тут багато років, у котрої з молодших служниць міг бути коханець. Зрештою, дублікат виготовити легко, отже, варіантів багато, але є одна людина, яка, судячи з усього, з великою ймовірністю має ключа. І хто ж це? Мадам Добрей. Про рік паризький детектив. Ого, ого, то ви про це чули? спитав слідчий суддя. Я все чую, незворушно відказав жиро. Але Де, чого ви все таки не знаєте, зайвомісьє. Оте, тріумфуючи від того, що має більше інформації, ніж пихатий детектив, і одразу розповів йому про таємничу відвідувачку, яка прийшла пізно ввечері до Рено. А також про чек і про підпис Дювін. На сам кінець він згадав про листа від Белли. Усе це дуже цікаво, але на мою теорію аж ніяк не впливає. І яка ж ваша теорія? Поки що волію тримати її при собі. Не забувайте, я тільки почав розслідування. Скажіть мені от що, місьє Жеро, раптом подав голос Пуаро. Ваша теорія пояснює, як відімкнули вхідні двері, але не каже нічого про те, чому їх не зачинили. Коли злочинці увійшли, хіба їм не природньо було зачинити за собою двері? Якби раптом нагодився... Офіцер? А він іноді патрулює території, та одразу помітив би, що щось не так і негайно зловив би вбивць на гарячому. Пхе, та вони просто забули про двері, недогледіли, от і все. У відповідь Аронам мій погляд пробурмотів ті самі слова, які вчора прозвучали з його вуст на адресу Бекса. «Я з вами не згоден. Двері залишились розчахнутими або спеціально, або через певні обставини». І будь-яка теорія, що цього не визнає, неправильна. Усі вражено повернулись до мого маленького друга. Недопало і сірник, який він не помітив, могли б присоромити його, але ні. Він стояв самовдоволений, як завжди. Сміливо дивлячись в очі Жиро, той прокрутив вуз. Трохи глузливо споглядаючи Пуаро, то ви зі мною не згодні? Хм, що ж, тоді в цій справі зацікавило вас. Послухаємо вашу версію». Мені здається важливим один момент. Скажіть, мсье Жиро, вам у цій справі нічого не здається знайомим? Історія вам нічого не нагадує? Знайомим? Щось нагадує? Так одразу й не скажу, але, мабуть, нічого. «Ви помиляєтесь», – лихо промовив бельгієць. «Раніше вже було скоєно майже такий самий злочин. Коли йде?» «От цього, на жаль, я зараз пригадати не можу. Але неодмінно пригадаю. Я думав, ви мені допоможете». Жиро недовірливо гмикнув. Багато було злочинів з чоловіками у масках. Не можу ж я пам'ятати їх усіх в деталях. Та й загалом злочини більш-менш нагадують один одного. Є таке явище, як індивідуальний стиль, Пуаро раптом заговорив, ніби з кафедри, звертаючись до нас усіх. Я зараз кажу про психологію злочином. Мсі Жиро добре знає, що кожен злочинець має власний особливий метод. І тому поліція, розслідуючи, наприклад, пограбування... Може одразу приблизно здогадатись, кого слід підозрювати, звернувши увагу на метод. Джеб підтвердив би це Гастінгси. Людина – істота неоригінальна. Неоригінальна у повсякденному, респектабельному житті, неоригінальна і в злочинних діях. Якщо хтось скоїть злочин, то всі наступні будуть нагадувати попередні. Яскравий приклад – убивця з Англії, який топив кожну наступну свою дружину у ванні». Якби він позбавлявся від відчинок різними методами, той досі, мабуть, гуляв би на волі, але він підкорився власній людській природі, вважаючи, що метод, який спрацював один раз, спрацюватиме і надалі. За цей брак оригінальності йому довелось дорого заплатити. І до чого це все хилити, пирхнув Жиро. До того, що коли у вас є два злочини, однакові за задумом і виконанням, то за ними обома ви побачите один розум, у якому все це зародилось. Я шукаю цей розум, мсьє Жиро, і я його знайду. Ось тут заховані докази, психологічні, а не речові. Ви можете знати все про цигарки і сірники, мсьє Жиро, а от я, Еркюль Пуаро, знаю все про людський розум. Та на детектива з Парижа, здається, ця тирада не справила ані найменшого враження. «Щоб допомогти вам у пошуках», – продовжував Пуаро – я хочу довести до вашого відома інформацію, що її інші могли пропустити. Наручний годинник мадам Ренон на наступний ранок після трагедії поспішав на дві години. Жеро витріщився на нього, а він завжди поспішав. Мені сказали, що так. Тоді зрозуміло. Але ж дві години це багато, м'яко сказав мій друг. До того ж є питання слідів на клумбі. Він кивнув на відчинене вікно. Жеро підступив до нього і визирнув. «Але я не бачу ніяких слідів», – так погодився Пуаро, поправивши сто з книжок на столі. «Їх там немає», – на мить обличчя паризького детектива перекосилося від страшної люті. Він одним стрибком опинився навпроти свого мучителя, аж тут двері у вітальню відчинились, і марш оголосив. «Із Англії щойно прибув місьє Стонор, секретар, запросити його увійти. Розділ десятий. Габрієль Стонор». Чоловік, який увійшов у кімнату, був диво показний. Дуже високий, атлетичної статури, міцно збитий із бронзовим обличчям та шиєю. Він опинився серед нас як гігант поміж карликів. Навіть постать жиро блідла на його тлі. Коли я пізніше познайомився з ним ближче, то зрозумів, що Габріель Стонор – дуже незвичайна особистість. Він народився в Англії, але життя помотало його по світу – Деякий час він був не останньою людиною у політикумі однієї африканської країни. Потім подорожував Кореєю, господарював на ранчо в Каліфорнії і торгував на Полінезійських островах. Його гостре око відразу вихопило місія ОТ. Ви, напевно, слідчий суддя і відповідаєте за ведення справи. Приємно познайомитися, жахлива подія, як почувається місіс Рено, тримається. Мабуть, для неї все це стало справжньою трагедією. «Так жахливо!» – відгукнувся місьє Оте. «Дозвольте познайомити вас із місьє Бексом, нашим комісаром поліції, місьє Жиро з Паризької служби безпеки. Оцей джентльмен – місьє Еркюль Пуаро. Містер Рено запросив його, але він прибув надто пізно і не зміг відвернути трагедії. Це друг місьє Пуаро, капітан Гастінгс. Стонур з, з цікавістю глянув на мого друга. Він справді вас запросив?» «Та ви не знали, що месь'є Рено хотів скористатись послугами детектива?» – втрутився месь'є Бекс. «Не знав, але я ані трохи не здивований. Чому? Тому що старий був переляканий, не знаю, що там з ним було, він мені не казав». «Ми не були аж такими близькими у стосунках, але він був до смерті переляканий», – видобув месь'є Оте. «Але ви хоч приблизно уявляєте, чому? Я вже сказав, що ні, сер». «Перепрошую, місьє Стонори, нам доведеться почати допит з формальностей. Будь ласка, назвіть ваше ім'я. Габріель Стонор. Відколи ви служите секретарем мсьє Рено? Відтоді, як два роки тому, ми повернулись з Південної Америки, нас познайомив спільний приятель, і містер Рено запропонував працювати на нього. Він був страшенно добрим босом. Він при вас згадував своє життя у Південній Америці». Так, і не раз вам відомо, чи бував він у Сантьяго, нібито кілька разів. Мені він ніколи не згадував про якісь пригоди, які з ним там сталися, які могли б послужити приводом для Ментети. Ніколи, а чи не говорив він про якийсь секрет, здобутий там у Сантьяго? Нічого такого не пригадую, і все-таки у нього була таємниця. Наприклад, я ніколи не чув, щоб він згадував про власне дитинство або взагалі про життя до поїздки у Південну Америку. Він, здається, народився у франкомовній частині Канади. Але при мені він ніколи не говорив про життя у тих краях. Якщо було треба, він умів мовчати, як риба. Отже, наскільки ви знаєте, у нього не було ворогів, і ви нічого не можете підказати нам про секрет, який він, він володів, і через який його могли вбити. Виходить, так? Місьє Стонори, чи ви чули колись прізвище Дювін у зв'язку з місьє Рено?» «Дювін? Дювін?» Секретар задумався. «Ні, мабуть, не чув, але це прізвище чомусь мені знайоме. А може ви знаєте жінку, яку звали Белла?» Містер Стонор знову похитав головою. «Белла Дювін – це повний ім'я? Цікаво, певен, я його знаю, але ніяк не пригадаю звідки». Слідчий суддя кашлянув. «Розумієте, месь'є Стонор, тут така справа, у ній не мусить бути недомовок. Ви маєте з відчуттям поваги до мадам Рено, і я певен, ви дуже поважаєте і цінуєте. Ви маєте… Месь'є Оте, здається, трохи заплутався у власному реченні. Маєте розуміти, що недомовок бути не мусить». Стонор спонтеличено витріщився на слідчого суддю. «До мене щось не дуже дійшло, м'яко сказав він». До чого тут, місіс Рено, я дуже поважаю ці, цю леді і захоплююсь С нею, вона чудова і надзвичайна. Але щось я не второпаю. Як мої недомовки можуть на неї вплинути? Ну, якщо ця Белла, Дювін, раптом виявиться більше, ніж просто приятелькою її чоловіка? А, вигукнув стонор, тепер до мене дійшло. Але побий мене грім, якби це було так, старий геть не був схожий на бобія. Він свою дружину обожнював. Це було найвідданіше подружжя, яке я знаю. Міс'є Оте сумно похитав головою. Міс'є стоноре, у нас є неспростований доказ, любовний лист, що його Белла надписала місь'є Рено. Звинувачуючи його в тому, що він від неї стомився, ба більше у неї є докази, що перед смертю він завів стосунки з француженкою, яка живе на сусідній віллі «Мадам Добреї». Секретар примружився. «Зачекайте, сер, ви щось не там копаєте? Я знав, Пола Рено, не може такого, про що ви оце зараз розказали, має бути інше пояснення». Всі лідчий суддя стину плечима. «Яке інше пояснення? А чому ви подумали, що між ними був роман? Мадам Добреє мала звичку відвідувати його вечорами. Ну і відколи місьє Рено оселився на віллі Женев'єва». Ця жінка кілька разів вносила чималі суми на свій банківський рахунок. Загалом вона отримала близько чотирьох тисяч фунтів, якщо перевести суму в англійські гроші. «Так і є», – тихо підтвердив Стонор. «Я привозив месьє ці суми готівкою, він мене просив, але роману між ними не було. А що ж тоді? Шантаж!» – гаркнув секретар і грюкнув кулаком по столу. «От що це було!» «Ого!» – в миму волі зригнувся «Шантаж», – повторив Стонор. «Старого обдирали, як липку, і то вміло обдирали. Чотири тисячі за кілька місяців. Ха, я ж вам кажу, у нього темне минуле, а цього? Рено?» А мадам добре й знала, на який мозоль йому наступити. «Може бути, – збуджено вигукнув комісар. Таке точно може бути. Може? Точно було, – гримнув секрета. Скажіть мені, а місіс Рено ви питали про ці нібито любовні походеньки її чоловіка?» Ні, місьє, ми не хотіли завдавати їй болю. Болю? Та вона вам в обличчя розсміялась. Кажу вам, вони з Рено були таким подружжям, яких одне на мільйон. І тут я дещо згадав, до речі, втрутився мсьєотем. Мсьє Рено повідомляв вас про деталі свого заповіту. Я дуже добре знаю цей, про цей заповіт, Власноруч відвозив нотаріусу, коли Рено його написав. Можу сказати, до якого саме нотаріуса, якщо вам треба. Копія лежить десь у нього, все просто. Половину спадщини він заповів дружині, а половину синові. Небагато спадкоємців. Він і мені, здається, залишив тисячу. А коли було написано цей заповіт, року півтора тому, я здивую вас, місьє Стоноре, але місьє Рено написав інший заповіт менш ніж два тижні тому. Секретаря ця інформація, здається, вразила. Я про це не знав і що в цьому новому заповіті. Усе своє майно він заповів виключно власній дружині сина в документі не згадано. Містер Стонор аж присвиснув це було жорстоко щодо хлопця. Звичайно, мати його обожнює, але чужим здаватиметься, що батько його обділив, удар по хлопцеві самолюбству, але це доводить те, що я вам уже говорив, Рено жив із дружиною душа в душу. Можливо, можливо, сказав місія Оте. Не виключаю, що нам доведеться переглянути деякі наші теорії. Ми, звісно, послали телеграму в Сантьяго і очікуємо звідти відповіді з хвилини на хвилину. Сподіваюся, вона нам усе пояснить. А з іншого боку, якщо ваше припущення про шантаж правильне, то мадам Добрей зможе надати нам цінну інформацію. Тут до розмови приєднався Пуаро. Месь Йостоноре, а шофер із Англії, Мастерс, давно вже працює на місьє Рено? Понад рік. «А ви не знаєте, він був у Південній Америці?» «Я певна, що ні. Перед тим, як почати працювати на міс'ї Рено, він багато років прослужив одним людям із Голстерширу, яких я добре знаю». «Отже, ви вважаєте, що його не варто підозрювати?» «Переконаний». Детектив, здавалося, трохи засмутився. Тим часом слідчий суддя покликав маршру. «Передайте від мене уклін мадам Рено». Я скажіть, що я був би вдячний, якби вона погодилась трохи зі мною поспілкуватись. Хай не завдає собі клопоту спускатись, я зустрінувся з нею на горі. Марш віддав честь і вийшов. Минуло кілька хвилин, варі відчинились, і на наш подив в кімнату зайшла місіс Рено. Бліда, аж біла від горя. Місі отець заходився перепрошувати і кинувся до неї зі стільцем, а вона подякувала... Зі слабкою усмішкою. Стонер мовчки взяв жінку за руку, слова співчуття застрягли в нього в горлі. Місіс Рено повернулася до слідчого судді. «Ви хотіли про щось мене запитати?» «За шого дозволу, мадам, я знаю, що вас чоловік народився у франкомовній частині Канади. Можете розказати мені щось про його дитинство та юність?» Жінка похитала головою. «Мій чоловік неохоче згадував своє дитинство, мсьє. Я знаю, що він народився на Північному Заході». Але, мабуть, у юні роки не був щасливий, бо ті часи розповідав мало. Ми завжди жили теперішнім і майбутнім. Можливо, в його минулому ховалась якась таємниця? Місіс Рено всміхнулася і похитала головою. О, я певна, нічого настільки романтичного. Місіє Оте сміхнувся і собі. Звісно, не варто опускатись до мелодраматизму, але є ще одне. Він завагався. Раптом втрутився Стонор. Вони собі вбили в голову місіс Рено, начебто містер Рено мав роман з мадам Добре, яка, здається, живе по сусідству з вами. Щоки вдови раптом спалахнули. Вона труснула головою, стисла губи. Здавалося, жінка от-от заплаче. Стонор вражено дивився на неї. Аж тут до місіс Рено підійшов комісар Бексі, і тихо взяв її за руку. «Вибачте, що завдаємо вам болю, мадам, але чи маєте ви підстави вважати, що мадам Добрей була коханкою вашого чоловіка?» Жінка голосно схлипнула і закрила обличчя руками. Її плечі здригали, зрештою вона опанувала себе і підвела голову «могла бути». Ще ніколи в житті я не бачив такого здивування, як на блідому лиці Стонора. Він був цілковито заскочений цими словами. Розділ одинадцятий. Джек Ренон. Куди нас далі? Завела прозумова, не знаю. По наступній миті двері розчахнулись, і у Вітальну увірвався високий молодик. На якусь частку секунди мені здалося, що покійний містер Рено воскрес. А вже за хвилю до мене дійшло, що його чорне волосся не торкнутися виною, і що насправді в наше зібрання так безцеремонно увірвався юнак, а не зрілий чоловік. Він кинувся просто до місіс Рено, не звертаючи увагу на людей навколо. «Мамо!» Джеку, скрикнула вона і простягла руки синові назустріч. Синочку, як тут опинився, ти ж мав вирушати на Анзорі з Шербура ще позавчора. А тоді, раптом, згадавши про нашу присутність, повернулась до нас і поважно мовила це мій син, панове. Ага, сказав місія оте, відповідаючи на уклін молодика. «То ви не сіли на Анзору?» «Ні, місьє, саме збирався пояснити, що Анзора затрималася у порту на добу через якісь несправності двигуна. Тому я мав вирушити вчора ввечері замість позавчора. Та от купив вечірню газету, а в ній прочитав про жахливу трагедію, яка спіткала нашу». Його голос затремтів, на очах накотились сльози. «Бідний мій батько, бідний, бідний батько». Місіс Рено дивилась на нього затуманеним поглядом і повторювала «То ти не поплив». А тоді знесилено махнула рукою і тихо сказала сама до себе. Втім, це вже не має значення. Тепер. «Благаю, сідайте, мсьє Рено», – місьє Оте вказав на стільця. «Неймовірно вам співчуваю, мабуть. Ви пережили справжній шок, коли дізнались про все отак, але добре, що ви зрештою не вирішили в Сантьягу. Сподіваюся, ви все нам розкажете і допоможете слідству». Радий служити, мсьє. Прошу, питайте все, що вас цікавить. Насамперед, скажіть, це ваш батько на полях, щоб ви вирушили у Південну Америку? Саме так, мсьє. Я отримав телеграму, в якій її батько просив мене негайно вирушати в Буенос-Айрес. А звідти через Анди до Вальпараїсо і Сантьяго. Яка ж була мета поїздки? Гадки не маю? Тобто, самі подивіться, ось телеграма. Слідчий суддя взяв аркуша і прочитав у голос. «Негайно їдь у Шербур, сідай на Анзору, відпливай сьогодні в Буенос-Айрес, наступний пункт – Сантьяго. Подальші вказівки чекатимуть на тебе в Буенос-Айресі. Не барися! Справа вкрай важлива, Рено!» І жодного листа з поясненням перед тим не було, Джек Рено похитав головою. Ось це вся інформація. Звичайно, я знав, що батько, проживши у Південній Америці, багато років має там справи, але ми з ним ніколи не говорили про те, щоб я поїхав туди сам. Ви теж доволі довго жили у Південній Америці, правда, Мсьєрино? В дитинстві, але вчилася я в Англії, і канікули переважно проводила там, тому я знаю про Південну Америку менше, ніж можна подумати. До того ж, коли мені було 17, почалась війна». Ви служили у військовій авіації. Саме так месьє. Місьє отеки внук і продовжив допит за вже знайомою схемою. Молодий Рено стверджував, що ніколи не чув, щоб у батька були вороги в Сантьяго чи дещось у Південній Америці. Останнім часом він не помічав зміну його поведінці і не знав про жодні секрети. Він сприйняв своє відрадження у Південну Америку як ділове. Слідчий суддя на хвилю замовк і в тиші пролунав негучний голос Жиро. «Дозвольте, я теж поставлю кілька запитань, місьє судде?» «Про шум, місьє Жиро», – холодно відказав той. Паризький детектив нервово посовувався на стільці. «Ви були в гарних стосунках з батьком, місьє Рено?» «Звісно, що так», – згорда відповів юнак. «Ви певні?» «Так. І навіть ніколи не сперечались?» Джек стенув плечима. Ну, час від часу в усіх бувають незгоди. Бувають, бувають, але якби хтось почав стверджувати, що ви з батьком сильно посварились напередодні вашої поїздки у Париж, то це була б неправда. Я не міг не відзначити, як майстерну вів розмову Жиро. Якби він просто хизувався, що все знає, то не досяг би такого ефекту. Натомість тепер молодий Рено явно збентежився. Ми, ми так і справді посварились, визнав він. «Ого, то все-таки посварилися? І під час тієї сварки ви сказали, коли ти помреш, я зроблю так, як захочу?» «Можливо, про бурмотів юнак не пам'ятаю». «А у відповідь ваш батько сказав, але ж я ще не помер, а ви відповіли, краще б помер». Юнак мовчав. Він нервово перебирав речі, що лежали під руками на столі. «Прошу, відповідайте, мсьєрино?» – різко зажадав Жиро. Джак сердито махнув рукою, аж на підлогу упав важкий ножик для розрізання паперу. «Для чого відповідати? Ви ж і самі все знаєте. Може, я й казав це все, я розізлився і тепер уже нічого не пам'ятаю. Та я від люті аж натягнувся, мало не вбив його на місці. Можете думати тепер що хочете?» Людний Рено відкинувся на стільці, розпашілий і розгніваний. Парельський детектив посміхнувся, відсунувся назад і сказав, «У мене все. Прошу, місьєоте, продовжуйте допит». «Так, звичайно, звався той. А що стало приводом для суперечки?» Відмовляюсь відповідати. Міс'є виструнчився на стільці. «Міс'є вам не дозволено жартувати законом», – різно промовив він. «Що стало приводом для суперечки?» Юнак мовчав. Його дитяче обличчя було затяте і похмуре. Аж тут зазвучав інший голос, незворушний і рівний, голос Еркюля-Пуаро. Якщо хочете, на ваше запитання можу відповісти я, місьє. А ви знаєте? А вже ж знаю. Приводом для суперечки стала мадмозель Марта Добрей. А Рено виражено повернувся до пору, а слідчий Судьяна хилився уперед. Це правда, місьє? Джек схилив голову. Так, визнав він. Я кохаю мадмозель Добрей і хочу одружити з нею. Коли я повідомив про це батька, він страшенно розлютився. Звичайно, я не міг терпіти образу на адресу дівчини, яку кохаю, тому теж почав кричати. Мсіоте перевів погляд на місіс Рено. «Ви знали про цю прихильність, мадам?» «Я боялась, що вона виникне», – просто відказала жінка. «Маму вигукнув юнак, і ти туди ж. Мартина доброта може зрівнятися тільки з її красою. Чому вона тобі не до душі?» Я не маю нічого проти, мадмузель Тюбр Добрей, але хотіла б, щоб ти одружився з англійкою, а якщо вже з француженкою, то не з я мати, жінка з дуже сумнівною репутацією. При згадці про мадам Добрей голосу місіс Рено затримтів, я відчув, як боляче їй було бачити, що єдиний син закохується в доньку її суперниці. Вона заговорила знову, звертаючись до слідчого судді. Мабуть, мені варто було поговорити з чоловіком про ці юнацькі почуття, але я сподівалась, що все закінчиться невинним фліртом і ніхто нічого не помітить. Тепер шкодую, що злегковажила ситуацією. Але мій чоловік, як я вже казала, дуже тривожився. Його щось сильно гнітило, тож я вирішила не завдавати йому ще більших клопотів. Місієотеки внув. «Коли ви повідомили батька про рішення щодо матемазель Добре, він здивувався?» Для нього це стало шоком. Батько наказав викинути з голови навіть думки про цей шлюб. Він ніколи не дав би на нього згоди. Я розізлився і почав питати, що він має проти мадуазель добрей. Він не зміг відповісти нічого конкретного, говорив тільки про якусь таємницю, що окутує життя матері й доньки. Я відповів, що збираюся дружити з Мартою, а не з її предками. Але він заткнув мені рота, сказавши, що більше нічого не хоче про це чути, і щоб я про шлюб і думати забув. Я розлютився, бо це було так несправедливо, адже сам він завжди дуже запобігав перед сімейством. Добре, і часто запрошував матір з донькою до нас, мені кров вдарила в голову, і ми посварились. Батько нагадав мені, що я повністю від нього залежу, мабуть тому і нагородив усіх тих турниць, що буду радий, коли він помре» перебив цей потік слів коротким запитанням. «Ви тоді вже знали про новий батьків заповіт? «Я знав що половину статків. Він заповів мені, а половину мамі. І ті гроші теж мали прийти до мене після її смерті». «Прошу, розповідайте далі», – сказав слідчий суддя. Після того ми кричали один на одного, аж поки я раптом зрозумів, що мені час вирушати на станцію, якщо я не хочу пропустити потяг у Париж». Всю дорогу довелось бігти, а я ще й задихався від гніву. Але на станції я заспокоївся, написав Марті, розказав, що сталося, і її лист у відповідь мене заспокоїв. Вона просила мене бути терплячим, переконувала, що мене рано чи пізно вислухають, а наше кохання одне до одного мусить пройти випробування і довести свою силу. І коли батьки зрозуміють, що для мене це не дитяча забавка, то схиляться на наш бік». Марта вважала, що я недостатньо обдумав, чому батько заперечує проти нашого шлюбу, я й сам скоро побачив, що протистоянням справи не вирішити. У Парижі я отримав кілька листів від батька, дуже теплих, у яких він про нашу суперечку не згадував, і я відповів йому також спокійно і з любов'ю. Можете показати нам ті листи? запитав Жиро. Я їх не зберіг. Нічого, сказав паризький детектив. Рено повернувся до нього, але слідчий суддя продовжив допит. «Перейдімо до іншої теми. Вам знайоме ім'я Дювін, місьє Рено?» «Дювін?» – Джек нахилився і повільно підняв з підлоги ножа для паперу, якого скинув раніше. Він підвів голову і зустрівся очима з чіпкими зіницями жиро. «Дювін?» – «Ні, здається, ні. Чи не могли б ви прочитати цього листа, місьє Рено?» «І сказати мені, чи знаєте, хто міг би написати його вашому батькові?» Юнак узяв аркуш, і поки він читав, щоки його поволі почали червоніти. «Це лист до мого батька?» Голос його аж забринів от обурення. «Так, знайдений у кишені його плаща. А ви вже?» і кинув виразний погляд у бік матері. Слідчий суддя зрозумів невисловлене питання. «Поки що ні. Маєте ідеї, хто міг би це написати?» «Жодної», – місьє отець зітхнув. «Дуже таємнича справа. Думаю, нам можна взагалі проігнорувати цього листа». «Як гадаєте, місьє Жеру, адже він нас нікуди не приведе?» «Точно ні», – з притиском відказав детектив з Парижа. «А на початку здавалося, що справа буде така проста і красива», – зітхнув слідчий. «А тоді у на собі погляд місіс Рено і збентежився». «Хм, отже, він почав перебирати папери на столі. Про що ми говорили?» «А, так, про зброю. Боюся, бо вам буде прикро це чути, мсьє Це ж був ваш подарунок матері, дуже сумно, дуже боляче». Джек Рено нахилився вперед. Його обличчя, що почервоніло під час читання листа, тепер стало бліде як смерть. «Ви хочете сказати, що мій батько був вбитий тим кінжалом із дроту для літаків? Не може бути, він же малесенький». На жаль, м'єрено саме так і було. Боюся, кинджал виявився ідеальною зброєю, малий і гострий. Де він? Можна його побачити? Він досі у, у тілі? Ні, його вже виняли. Ви хочете побачити кинджал, щоб переконати, що це було б добре, хоча мадам уже впізнала його, тож місіє бекси. Вам буде неважко. Звісно, я негайно його принесу. Може, краще повезти мсьєрену у повідку?» – вкрадливо запропонував Жеро. «Він же, мабуть, захоче побачити батькове тіло». Юнак здригнувся і махнув рукою, і слідчий суддя завжди охочий заперечувати паризькому детективу відповів. «О, ні, не тепер. Міс'є Бекс може принести кінжал сюди?» Комісар вийшов. До Джека наблизився стонор і потис йому руку. Пуаро підвівся, щоб поправити дві свічки, які на його вимогливий погляд стирчали у свічнику недостатньо рівно. Месье Оте востаннє перечитував любовного листа, подумки прощаючись зі своєю найпершою теорією про ревнощі, ніж у спині. Раптом двері розчухнулись, і в кімнату забіг комісар. «Месье судде, Месье судде. Я слухаю, що сталося. Кенжал, він пропав!» «Як пропав?» «Зник ще з в якому він лежав, тепер порожній!» «Що, – закричав я, – не може бути, ще зранку я його бачив, – слова застрягли у мене в горлі. Але всі, хто був у кімнаті, вже повернулись до мене. «Що ви сказали? Сьогодні вранці?» «Я бачив його сьогодні вранці, – повільно повторив я, – десь півтори години тому, якщо точніше.» То ви заходили у повітку, де ж ви взяли ключа, попросив у слідчого офіцера, і зайшли туди, навіщо? Я повагався, але, зрештою, вирішив, що найкраще буде зізнатись і мати чисту совість. Місьє, оте, сказав я. На жаль, я серйозно провинився, за що прошу вас мене вибачити. Що сталося, місьє? Річ у тім, мені хотілось скрізь землю провалитись що я зустрів молоду леді, свою знайому. Вона виявила великий інтерес до всього, що відбувалося на віллі, і я, якщо коротко, взяв ключ, щоб показати їй тіло. «Господи!» – розпачливо вигукнув слідчий суддя. «Ви вчинили дуже неправильно, капітане Гастінгс. Такого робити не дозволено, вам не варто було приводити сюди сторонню людину». «Знаю», – мекнув я, – «навіть найсуворішу догану, від вас я прийму як справедливу». «Ви ж не запросили ту леді самі? А вже ж ні, я зустрів її випадково. Це англійка, яка саме зупинялась у Мерлінвілі. Втім, я про це не знав, поки не зіткнувся з нею вранці». «Гаразд, гаразд», – слідчий вже менше гнівався. «Ви провинилися, але леді, поза сумнівом, була юна і вродлива». «Ох, молодість», – сентиментально зітхнув він. Але комісар, не схильний до зайвого романтизму, в практик перехопив нитку розмови. «Але хіба ви не замкнули двері, коли виходили з повідки?» «У тому то якраз і проблема», – вивчив із себе я. «Саме тому я так картаюсь. Моя знайома, побачивши тіло, пережила сильний шок і мало не зомліла, тож мені довелось принести їй трохи води з бренді, а потім провести до міста. Розхвилювавшись, я забув замкнути двері. Зробив це лише тоді, коли повернувся на віллу». Адже щонайменше двадцять хвилин, повільно проказав комісар. Саме так, сумно підтвердив я. Дуже кепсько, мовив місія оте, знову похмуріючи. Просто неймовірно, раптом озвався інший голос. Думаєте, це кепсько? запитав жиро. Ну, звичайно. А я переконаний, що чудова. Це несподівана заява, неабия як мене здивувала. "Чудово", є жиро? слідчий зверхньо дивився на детектива. Так. Але ж чому? Бо тепер ми знаємо, що вбивця або його спільник перебував поблизу вілли не більш ніж годину тому. Я дуже здивуюся, якщо, знаючи це, ми його не зловимо. У голосі жиро звучали переможні ноти. Він сильно ризикнув, щоб здобути той кинджал. Можливо, боявся, що на ньому залишились відбитки. Пуаро повернувся до Бекса, але ж ви казали, що відбитків не було. Жиро стенув плечима. Можливо, він не був впевнений, мій друг поглянув на нього. Ви помиляєтесь, місьє жиро, убивця був у рукавичках, тому мав бути певен. Я ж не кажу, що то був сам вбивця. Можливо, спільник, який не знав про рукавички. Секретар слідчого судді почав збирати папери на столі. Місьє, оте звернувся до нас. Нашу роботу тут завершено, місьє Рено. Якщо хочете, вам можуть зачитати ваші свідчення. Я намагався у міру сили уникати формальностей. Мої методи знаю. Називають оригінальними, але до оригінальності справи їм далеко. Передаю розслідування в руки знаменитого місьє Жеро. Він без сумніву знає, що робити. Дивуюсь тільки, що він досі ще не привів на вбивцю за руку. Мадам, дозвольте ще раз висловити вам найщиріші співчуття. Панове, всім гарного дня! Місіоте вийшов з кімнати в сукпроводі секретаря та комісара. Пуаро витяг з кишені старовинного годинника і поглянув на стрілки. Ходімо в годель обідати, друже, звернувся він до мене, і ви детально перекажете мені події цього ранку. Ніхто не звертає на нас уваги, то й прощатись не будемо. Ми тихо вийшли. Слідчий суддя щойно від'їхав на автомобілі. Я саме спускався по сходах, коли голос Пуаро зупинив мене. «Зачекайте хвилинку, Монамі. Чоловічок Чоловіч рулетку і швиденько обміряв плаща, який виріс у передпокої від Коміра до нижнього краю. Я не бачив цього плаща на вішаку раніше, тож подумав, що він має належати або містер Вістонору, або Джекові Рену. А Пуаро задоволено гмикнув, поклав рулетку назад в кишеню і вийшов вслід за мною на двір. Розділ 12. Пуаро дещо пояснює… «Чому ви обміряли того плаща?» – поцікавився я, коли ми неквапливо йшли дорогою. «Друже, щоб знати його довжину», – незворушно відказав Буаро, – «я розсердився. Його невитравна звичка творити таємниці на рівному місці мене добряче дратувала. Стиснувши губи, я мовчки йшов і думав про своє. У пам'яті зринули слова місіс Рино, яких я раніше не зауважив, але тепер вони раптом видалися важливими». То ти не поплив, сказала вона до сина. Втім, це вже не має значення тепер. Що вона мала на увазі? Ці слова були таємничі і, здавалося, мали прихований сенс? Можливо, місіс Рено знала більше, ніж ми думали. Вона стверджувала, що нічого не знає про чоловікове доручення для сина. Але чи справді це так? Чи могла вона розкрити нам якусь таємницю, якби захотіла? Чи було її мовчання частиною детально продуманого плану? Що більше я про це думав, то більше переконувався у власній слушності. Місіс Рено знала більше, ніж хотіла казати. Під враженням зустрічі з сином вона мимоволі видала з себе, сказавши зайве. Я був вже певен. Вона знала, якщо не вбивць, то мотив для вбивства. Але якісь серйозні міркування стримували її від того, щоб виказати таємницю». «Ви так глибоко замислились, мій друже», – зауважив Пуаро, перебивши хід моїх думок, – «що вас тривожить». Я поділився з ним своїм роздумами, в душі готуючись до критики, але на мій подив друг замислено кивнув. «Ви маєте рацію, Гастінгсе?» Я від самого початку припускав, що вона щось приховує. Спершу навіть підозрював мадам Рено. «Якщо не в організації, то, бодай, у сприянні злочину». Підозрювали її, здивовано вигукнув я. А вже ж? Вона отримує серйозну вигоду. Після того, як став чинним новий заповіт, вона єдина отримує вигоду від смерті місьє Рено. Тож мадам Рено заслуговувала на найпильнішу увагу від самого початку. Ви, мабуть, помітили, що я з першої ж нагоди оглянув її зап'ястки, хотів побачити, чи часом не вона сама себе зв'язала і заткнула собі рота». Але переконався, що її таки по-справжньому сильно зв'язали, мотузки дуже сильно врізались у шкіру. А значить, власноруч, злочину здійснювати вона не могла. Утім, імовірність, що мадам Рено до нього причетна, бо навіть його організувала, все-таки залишається. Адже історія, яку вона розказала про незнайомців у масках, про секрет, була мені знайома. Такі байки я чув і читав не раз. Була ще одна деталь, яка підказувала мені, ця жінка не говорить правди. Наручний годинник, гастінгс, годинник, знову цей годинник, детектив з усмішкою дивився на мене. Ви розумієте, монамі, до чого я хилю? Ні, трохи роздратовано зізнався я. Не розумію. Ви любите напустити туману і не відповідати на запитання, а потім таємниче щось витягти з рукава. Не сердьтесь, друже, м'яко сказав Поро. Я поясню, якщо хочете, але про це ні слова жиро. Зрозуміло. Він вважає мене стариганем, від якого жодної користі, але час усе розставить на свої місця. Я ж поділився з ним підказку. Якщо він нею не скористається, це буде на його совісті. Я запевнив друга, що на мене можна покладатись. Добре. Отже, скористаймося своїми маленькими сірими клітинками. Скажіть мені, друже, коли, на вашу думку, було скоєно злочин? Ну, о другій годині ночі десь так, вражено відповів я. Пам'ятаєте, місіс Рено казала, що чула бій годинника, коли злочинці саме були в неї в кімнаті. Саме так і тому вислідчий суддя і комісар прийняли цю версію поспитань. питань, але я, Еркюль Пуаро, стверджую, що мадам Рено сказала неправду. Злочин відбувся щонайменше на дві години раніше, але ж лікарі. Вони оглянули тіло і сказали, що злочин було скоєно сім-десять годин тому, Мономі, з якоїсь причини треба було стверджувати, що вбивство сталося пізніше, ніж насправді. Ви читали про розбиті годинники, які показували точний час вбивства. Щоб підтвердити свідчення, мадам Рено, хтось перевів стрілки наручного годинника на дві години вперед, кинув його на підлогу і розбив. Але цим, як то іноді буває, то й хтось зараз і зрадив себе. Скло розбилось, а механізм лишився неушкоджений. Тут убивці зазнали найбільшої невдачі. Годинник провернув мою увагу одразу до двох моментів. По-перше, до того, що мадам Ренобреше, а по-друге, що має бути важлива причина вказувати неправильний час злочину. Але яка могла бути причина? Чудове питання. У цьому і полягає таємниця цієї справи. Так, я поки що її не розкрив. Маю тільки одну ідею, яка може кинути хоч якесь світло на цю ситуацію. І яка ж це ідея? Останній потяг відбуває з Мерлінвілля о 12 годині 17 хвилин. Я, здається, починав розуміти. Значить, якби злочин було скоєно на дві години пізніше, то я, хто поїхав би з Мерлінвілля Мерлін потягом, мав би тверде алібі. «Чудово, Гастінгсе, ви все правильно зрозуміли, я запишався». «То нам тепер треба питати на залізничній станції, хто сідав на потяг тієї ночі? Не могли ж працівники не помітити двох іноземців? Ходімо туди негайно!» «Думаєте, треба так поспішати, Гастінгси?» «Звичайно, я готовий йти!» Пуаро легенько торкнувся моєї руки, щоб трохи стишити мій запал. «Якщо вас так, туди тягне, то йдіть, монамі, але благаю вас! Не починайте розпитувати про іноземців!» Я витріщився на детектива, а він нетерпляче пояснив. Ну, ну, ви ж не вірите всьому, що вам не розказувала мадам Рено? Про чоловіків у масках і цю історію, його слова, так мене вразили, що я й не знав, що відповісти, а друг спокійно продовжував. Ви ж чули, як я сказав Жиро, що деталі цієї справи щось мені нагадують. Можемо припустити одне з двох. Або мозок, який спланував перший злочин, Спланував від це і бо вбився, коли читав про цей відому справу і вирішив позичити з неї деталі. Яка версія правильна? Про це я напевно зможу сказати лише після він раптом замовки. Я почав переберети у пам'яті різні нашумілі злочини. А як же лист від містера Рено у ньому згадано про секрет і Сантьяго? Поза сумнівом, секрети в житті Мсьєрино таки були, а проте ця назва Сантьяго – це така собі приманка, яка лежить на шляху, щоб збити нас на манівці. Не сумнівайтеся, Гастінгси. Небезпека, що йому загрожувала, походила аж ніяк не з Сантьяго. Вона була тут, у Франції. Пуаро говорив так авторитетно і так переконливо, що я не міг йому не повірити. І все-таки здобувся на останнє заперечення – а що ви скажете про цигарку і сирник, знайдені на місці злочину? Обличчя бельгійця аж засяяло від задоволення. Їх підкинули спеціально для жиро або когось такого як він. О, він такий розумака, цей жиро, він вміє шукати, як справжній породистий ретривер. Приходить такий задоволений собою, кілька годин плазував на животі і після цього: "Подивіться, що я знайшов". І до мене, що це таке? Ну, а я чесно і відверто йому відповідаю, нічого путного. А Жиро, наш видатний жеро, зміється і думає собі, от старий дурень. Але ми ще побачимо. Але я вже знову думав про головні факти. То вся ця історія про чоловіків у масках? Вигадана. Що ж сталося насправді? Пуаростину плечима. Це нам може повідати лише мадам Рено, але вона мовчатиме, жодні погрози і благання не змусять її говорити. Це незвична жінка Гастінгсе. Щойно я її побачив, одразу зрозумів, це жінка з сталевим характером. Спершу, як я вам уже казав, я її підозрював у вбивстві. Але згодом змінив думку. Чому? Бо побачив, як щиро вона затужила, поглянувши на чоловікове тіло. присягаюсь, біль у її голосі був справжній. Так? Задумливо погодився я. Ці почуття опізнаєш безпомильно. Перепрошую, мій друже, помилитись можна завжди. Подумайте, коли видатна акторка зображатиме горе, хіба воно вам не здасться реальним? Ні, хай бо який сильним було моє враження і переконання, мені потрібні були докази, щоб переконатись. Видатний злочинець може бути видатним актором. У цьому випадку моя впевненість спирається на той факт, що мадам Рено по справжньому зомліла. Я підняв її повіки і перевірив пульс. Вона справді була непритомна, тож я переконався, що її мука справжня, а не вдавана. До того ж, був іще один незначний момент. Мадам Рено не обов'язково було виявляти власне горе, оскільки один раз вона вже його продемонструвала, коли дізналася про смерть свого чоловіка. Не обов'язково було симулювати ще один напад болю під час упізнавання тіла. Ні, мадам Рено не вбивала його. Але чому тоді вона каже неправду? Про годинника, про чоловіків у масках і ще про одну обставину, третю. Скажіть мені, Гастінгси, як ви поясните той факт, що вихідні двері були розчахнуті? Ну, спантали, що намагав я, це, напевно, був не догляд, вони просто забули їх зачинити. Пуаро похитав головою і зітхнув. Це версія Жиро. Вона мене не влаштовує. Ті двері лишили відчиненими з якоюсь метою, але її я, на жаль, поки не розумію. У мене є ідея, раптом вирвалось у мене. Як вчасно, кажіть. Послухайте, ми дійшли висновку, що історія місіс Рено вигадана, а отже хіба містер Рено не міг лишити двері незамкненими, виходячи з дому на зустріч, наприклад, з убивцею». Щоб потім невдовзі вернутись в будинок. Але він не повернувся, і наступного ранку його знайшли мертвим скенджалом у спині. Чудова теорія, Гастінгси, але ви пропустили два важливі моменти. По-перше, хто зв'язав і заткнув рота мадам Рено? І для чого їм потім було вертатись, щоб зробити це? По-друге, жоден чоловік не пішов би на зустріч, одягнений тільки у спідню білизну і плаща. Бувають обставини, коли чоловікові доводиться вибігати з дому у піжамі і плащі, але тут був не той випадок. «Справді, – спантеличено сказав я. – Ні, – вівдалі Буаро, – розгадку таємниці, розчахнутий дверей треба шукати де інде, тільки в одному я певен. Вони виходили не через двері, а через вікно. – Невже? – Саме так. Але ж на клумбі під вікном немає слідів. Немає, а мали б бути. Послухайте, Гастінгс, садівник, як ми почули від нього самого… Напередодні увечері висадив квіти на обох клумбах. На одній з них лишилось багато слідів, а на другій – жодного. Розумієте, хтось там походив, а потім, щоб позбутися слідів, розрівняв землю на клумбі граблями. Де ж він узяв граблі? Там саме, де й лопату і садові рукавиці, нетерпляче сказав детектив. Це було неважко. Але чому ви вважаєте... Що вони вийшли саме через вікно. Мені здається, ймовірніша версія, що злочинці залізли через вікно, а виходили через двері. Звичайно, таке могло бути, а проте я гадаю, що виходили через вікно. Думаю, ви помиляєтесь. Може бути, мона мій. Я сам мовк, обдумуючи припущення, якими зі мною поділився друг. Згадав, як дивувався його розмовам про сліди на клумбі і розбитого годинника. Тоді вони мені здавалися позбавленими сенсу, а тепер я вперше зрозумів, як завдяки малим деталям Пуаро розгадав багато таємниць, які наповнювали цю справу. Це не могло не вражати. Ніби прочитавши мої думки, він поважно кивнув. «Метод, розумієте, метод, упорядкуйте факти, упорядкуйте ідеї. А якщо якийсь факт не опишеться, не відмахуйтесь від нього, а придивіться уважніше, бо ви можете не бачити його значення, а воно є». «А тим часом, – зазначив я, – хоча ми вже й чимало знаємо про цю справу, до розгадки, хто убив містера Рено, так досі й не наблизились». «Ні», – бадьоро підхопив чоловічок, – «здається, ми від неї навіть віддалилися». Сказано, це було таким задоволеним тоном, що я аж зупинився, здивовано витріщившись на бальгійця. Він витримав мій погляд з усмішкою. Але ж так, навіть краще. Раніше в нас була певна послідовність подій, чітка теорія, від чиїх руки, за яких обставин місьє Рено загинув. Тепер усього цього немає. Ми опинились в темряві, Десятки протилежних здогадів збивають нас з пантелику і тривожать. Це добре, це чудово. З плутанини постає порядок. А от якщо розслідування починати з порядку, якщо злочин видається простим і зрозумілим, остерігайтесь. Він, як ви це називаєте? Підставний видатний злочинець діє просто, але видатних злочинців дуже мало, намагаючись замести сліди, зловмисники часто себе видають. Ах, монамі, якби мені хотілось коли-небудь зустріти справді видатного злочинця, який скоює злочини, а потім не робить нічого. Навіть мені еркулові пуаро не вдалося б, мабуть, його упіймати. Але я не слухав свого друга. Мені раптом осяяв неймовірний здогад. Поаро, місіс Рено, тепер я все зрозумів. Вона когось прикриває». Чоловічок мовчки глянув на мене, і я зрозумів, що така ідея вже спадала йому до думку. «Так, прикриває когось або оберігає. Одне з двох». Я не дуже вловив тонку різницю між цими двома словами, але з ентузіазмом кинувся розвивати тему. Поаро не перебивав мене, а коли я замовк, повторив». Так, може бути, може, але я поки що не певен. Тут можуть бути дуже глибоко заховані причини, дуже-дуже глибоко. Коли ж ми нарешті дійшли до готелю, детектив жестом попросив мене більше про це не говорити. Розділ тринадцятий. Дівчина з тривожними очима. У готелі ми гарно пообітали. Я дуже добре розумію, що поарони не хоче обговорювати трагедію, маючи навколо скільки зайвих вуг. Але, як це часто буває, коли одна тема займає всі думки, більше ні про що говорити ми не могли, тому їли в тиші. Аж тут мій друг лукаво вигукнув. «Як же ваш сьогоднішній нечемний вчинок? Невже ви про нього забули? Я відчув, як мої щоки наливаються рум'янцем сорому. Ви про те, що сталося вранці?» – спитав я, якомога ганет баліше. «Але цього чоловіка так просто круг пальці не обведеш. За кілька хвилин він уже витяг з мене всю історію». І поки я розповідав подробиці, очі його аж світились від захвату. Яка романтична історія. І як же її зуть, ту чарівну леді? Я мусив зізнатися, що не знаю. О, це ще романтичніше. Перша зустріч у потязі з Парижа. Друга тут. Мандрівка кохання. Так це називається? І як завидні є мандрівники кінець, закохані стануть у двох підвінець. Не знущайтесь, Пуаро. «Учора ви закохались, мадмазель Добрей. Сьогодні мадмазель Попелюшку. То у вас серце турецького султана Гастінгса, вам треба створити собі гарем. Можете скільки завгодно кпинити з мене, але мадмазель Добрей дуже вродлива дівчина. Я щиро захоплююсь її красою і цього не приховую. А от друга моя знайома просто випадкова людина на моєму шляху». Не думаю, що ми колись іще зустрінемось з нею. Цікаво було поговорити з нею під час подорожі, але це не та дівчина, яка мені могла б сподобатись. Чому? Можливо, я зараз говоритиму як сноб, але вона зовсім не леді. Принаймні, не в тому сенсі, який ми вкладаємо в це слово. Пуаро задумливо кивнув, коли знову заговорив, його тон був дуже далеко не таким глузливим. Та ви вірите в те, що людину визначає народження і виховання?» Я можу здатись старомодним, але зізнаюсь, що не вважаю гарною ідеєю одружуватися з представниками інших соціальних класів. Такі шлюби рідко бувають вдалими. Згоден, Мономі, у 99 випадках зі 100 буває саме так, як ви кажете, але завжди залишатиметься сотий. Тім це не має значення, адже ви не думаєте, що колись знову побачите ту дівчину». Останні його слова прозвучали майже як запитання, і я помітив, як уважно глянув на мене друг. У цю ж мить перед очима моєї уяви вогненними літерами намалювалась назва «Готель-маяк». І я почув веселий голос, який казав «Приходьте завтра провідати мене», а також власну відповідь «Прийду», сказану з імпресіонізмом. Ну то й що з того? Так, тоді я хотів прийти, але минуло трохи часу, і я мав змогу прийти до тями і трохи подумати… Дівчина мені не подобалась, бо навіть на тверезу голову я міг сказати, що вона мені геть не подобається. Я вже отримав нагоріхи за те, що задовольнив її пустопорожню цікавість, і тепер не мав ані найменшого бажання знову бачити допитливе дівчинсько. Тому моя відповідь Пуаро прозвучала щиро і спокійно. Вона запросила мене провідати її, але я, звісно, не піду. Чому, звісно? Не хочу. Розумію, деякий час він уважно дивився на мене. «Розумію, дуже добре. Мудре рішення. Тримайтеся його. Ви завжди мені це радить», – трохи ображено сказав я. «Друже, вірте, татусеві Пуаро. Колись, якщо дозволите, я влаштую вам дуже гарний шлюб». «Дякую», – засміявся я. «Але ваша пропозиція поки що мене не зацікавила». Чоловік зітхнув і похитав головою. «Англійці», – пробумотів він, – «ніякої тобі методичності. Усе залишають на волю випадку». Він пирхнув і поправив… «Сільницю на столі. То ви кажете, мадмозель Попелюшка зупинилась в готелі Англія? Ні, в маяку. А, справді, я забув. Тут мене, мов, блискавкою вразило, я ж не казав Пуароні про який готель. Та глянувши на нього, я заспокоївся. Мій друг спокійно нарізав столовим ножем хліб на малесенькі квадратики і ні на що не зважав. Він, мабуть, подумав, що я говорив йому, де зупинилась дівчина». Каву ми пили на веранді, милуючись морем. Детектив викорив свою маленьку цигарку, а тоді витяг з кишені годинника. «Потяг у Париж від'їжджає о 14.25», – сказав він. «Тож мені пора». «У Париж?» Саме так воно Монамі. Ви їдете у Париж, але навіщо?» – Пуаро дуже серйозно відповів. «Шукати убивцю є Рено. Ви думаєте, він у Парижі?» – «Майже певен, що ні, але саме там мені треба його шукати». Зараз ви не зрозумієте, але колись я вам поясню. Повірте, з'їздити у Париж необхідно, я там недовго не затримаюсь. Гадаю, повернуся вже завтра. Не пропоную вам їхати зі мною, залишайтесь тут і не спускайте очей із жиру. Також тримайте у полі зору сина місьє Рено. Якщо зможете, спробуйте зробити так, щоб вони з мадмазель Мартою не зустрілись. Втім, боюся, це буде нелегко». Мені це останнє зауваження не дуже сподобалось. До речі, Пуаро, як ви здогадались про їхні стосунки? Мономі, я знаю людську природу. Зведіть до купи юнака, такого як Рено-молодший, і вродливу дівчину, як мадемуазель Марта, і результат не забариться. До того ж сварка між батьком і сином могла стосуватись або грошей, або жінки, як пригадала покоївка. Лені, описала гнів Джека Рено. Я припустив, що останній варіант мовірніший – Мій здогад виявився правильним. «А чому ви мене застерігали від захоплення дівчиною? Ви вже знали, що вона закохана у молодого Рено?» Детектив глянув на мене. «Я ж побачив її тривожні очі. Ось так я завжди називаю про себе мадемуазель Добрей, дівчина з тривожними очима. Він говорив так похмуро, що я аж здригнувся. «Про що ви, Пуаро? Скоро побачимо, дружа, зараз мені пора. Та у вас іще повно часу!» Можливо, можливо, але я краще спокійно посиджу на вокзалі. Не люблю спішити, бігти і хвилюватись. Добре, тоді я проведу вас ні в якому разі. Лишайтеся. Мій друг сказав це так гаряче, що я аж здивовано витріщився на нього. Пуаро кивнув. «Справді, не треба, мона Можна вас обняти? А ні, я забув, що англійці так не прощаються». Коли бельгієць пішов, я занудьгував, прогулявся до пляжу і поспостерігав за людьми, які безтурботно купались. Самому мені лізти у воду не хотілося. Подумав, що десь тут в екзотичному купальному костюмі може бути і попелюшка, але ніде її не нагледів. По піску я добрів аж до іншого краю міста. І подумав, що зрештою нечемно було б проігнорувати запрошення від дівчини. Треба позбутися цього клопоту та й по всьому, більше я її не потривожу. Якщо ж я не відвідую Попелюшку, вона знову може прийти шукати мене на віллу. А цього вже мені не хочеться. Без сумніву. Найкраще буде зайти на надовго до неї і пояснити, що більше я ніяк не зможу задовольнити її цікавість. Тож я пішов з пляжу в місто і навдовзі вже зайшов в готель-маяк. Будинок дуже скромний. Я дуже хвилювався, бо не знав імені своєї знайомої. Тому, щоб не осоромитись, вирішив знайти і оглянути інтер'єр, а потім... Застану Попелюшку у вітальні. Мерлінвіль. Містечко невелике, ходити тут нема куди. З готелю на пляж, а з пляжу назад в готель. Будується ще казино, але відкриють його не скоро. Я пройшов увесь пляж і Попелюшки не побачив. Отже, вона має бути в готелі. Я зайшов. У вітальні сиділо кілька людей, але моєї знайомої серед них не було. Я навіть позазирав в інші кімнати. Але ніде дівчину не побачив. Сів трохи почекати, але ненадовго. Мене не вистачило. Я відвів бік портє і сунув йому в руку п'ять франків. Я хочу зустрітись з леді, яка зупинилась в цьому готелі. Молодою англійкою, невисокою і темноволосою. Не пам'ятаю точно її імені. Чоловік похитав головою. Мені здалося, що він ховає посмішку. Тут живе надто багато жінок, схожих на ту, що ви описуєте. Можливо, вона американка... — роздратовано сказав я. — Ці порт'є такі натямущі. Але той знову похитав головою. — Німсє, тут зараз проживає шестеро чи семеро англійок і американок, і всі вони значно старші, ніж ви кажете. Мабуть, вам варто пошукати вашу знайому в іншому готелі. Він говорив так впевнено, що я завагався. Але ж леді сказала мені, що зупинилась тут. — Місє, ви, мабуть, помилилися, бо помилилася леді, бо про неї вже питав інший джентльмен. «Та невже, – вражено вигукнув я. – Так, місьє, той джентльмен описував її точно так само, як ви. І хто ж це був? – джентльмен невисокого зросту, гарно одягнений, дуже охайно, з пишними вусами, головою дивної форми і зеленоокий. – Пуаро! Так от чому він не дозволив мені провести себе до станції? Яке нахабство! Я волів би, щоб у мої справи він не втручався! – Невже він думає, що мені потрібна нянька? Подякував, що я пішов геть розгублений і сердитий на свого друга. Шкода, що його не було поруч, і я не міг висловити все, що думаю про його непрохане втручання. Хіба ж я не сказав йому чітко і прямо, що не збираюсь зустрічатися з дівчиною? Ах, який надміру адміру завзятиме? іноді бувають друзі». Але де ж все-таки моя знайома? Я вирішив перестати сердитись і таки знайшти її. Очевидно, вона помилково назвала не той готель. Аж раптом мене осяяло. Можливо, вона переплутала назви зовсім не помилково, а спеціально дала мені не ту адресу, та ще й ім'я приховала. Що більше я про це думав, то більше переконувався, що справді так. З якоїсь причини дівчина не хотіла, щоб наше знайомство переросло в дружбу? І хоча ще півгодини тому я сам легковажив новим знайомством, тепер мій здогад мене не порадував, уся ця історія мене не радувала, і на лужа не в'єва, я пішов у зовсім кепському настрої. Не став заходити в дім, а подався до лавочки, що стояла неподалік від повідки, і всівся на ній сумно під перший голову рука.